Godmorgen og velkommen til u Det er mandag den 27. marts, og her til morgen starter vi med en våben som har fået plads i DAX 40-indekset. Vi skal også høre om vækstaktierne, som ser ud til at være blevet populære igen. Så skal vi høre om tre ting, som du som investor kan holde øje med i dag. Og så runder vi af med et blik på markederne. Du lytter til JU investor Mit navn er Sigurd Pedersen. Den store tyske våbenproducent RegnMetal bliver mandag inkluderet i dax 40 indekset. Det skriver MarketWire. Det seneste år har krigen raset i Ukraine. Det har fået mange lande til at overveje, at overveje oprustninger af deres militær. Og Vesten har været på våbenindkøb for at kunne sende nyt udstyr til fronten i det store østeuropæiske land. Det har sendt kurserne på flere våbenaktier op. En af de aktier, som er skudt i vejret, er tyske Regenmetal. Aktien i den tyske våbenproducent er siden starten på Ruslands invasion steget med omkring 170 procent. Regenmetal producerer blandt andet Leopard-kampvognene, som er ved at blive sendt til Ukraine. Selskabets markedsværdi er aktuelt på omkring 78 milliarder kroner, og det har altså sendt våbenaksen ind i det fine selskab i det tyske hovedindeks DAX40. Det er Fresenius Medical Care, som må afgive sin plads på dagsindekset for de 40 førende tyske aktier. Vækstaktierne har taget føring fra valueaktierne siden starten af marts. Investorerne har igen fået mod på globale vækstaktier, skriver Bloomberg News. Det skyldes en forventning om, at den amerikanske centralbank Federal Reserve vil dreje pengepolitikken i en mere lempelig retning. Vækstaktier dækker over aktier i hurtigt voksne virksomheder, der ventes at tjene mange penge i fremtiden, mens value-aktier er aktier i virksomheder med mere stabile indtjeningsstrømme og en mere solid grundlæggende virksomhedsdrift. Futures Trader vurderer ifølge finansmediet, at der er en vis sandsynlighed for en rentenedsættelse til juli. Det er på trods af, at centralbankformanden Jerome Powell og to kollegaer har udtalt, at deres fokus stadig er på at dæmpe inflationen. Der er særligt tre ting, du kan holde øje med i dag. Det skriver investeringsstrateg i Saxo Bank, Oskar Barner-Bernardsen, i en kommentar. Den første ting, han fremhæver, er den store forskel på aktiesektorer, som vi så i fredags. Det var med hans ord ret store forskel på, hvordan de forskellige sektorer klarede sig. Han siger, interessant var, at sektorer, som jeg betragter som risk-off-sektorer, altså aktier, man normalt køber, når man ønsker mindre risiko i sin portefølje, klarede sig markant bedre end de mere risikable sektorer. Forklarer han. Investeringsstrategien peger blandt andet på aktier inden for forsyning, stabilt forbrug og sundhed. Den anden ting, som Oscar Barner-Bernardsen holder øje med i dag, er bankerne, og her er det især Deutsche Bank. Han siger, vi så i fredags, at den såkaldte Credit Default Swap-pris på Deutsche Banks gæld begyndte at stige voldsomt i pris. Det er ikke et godt tegn midt i en bankkrise som vi ikke endnu ved, om vi er ude af, siger han. Han påpeger, at hvis prisen på Credit Default Swaps fortsætter op, kan det skabe panik i markedet. Den tredje ting, som Saxo bank holder øje med, er et nøgletal, der kan give en indikation af, hvordan det går økonomien. Det gælder om det såkaldte IFO-tal fra Tyskland, ifo tal dækker over en spørgeundersøgelse blandt 9.000 tyske virksomhedsledere, der giver deres vurdering af forretningsmiljøet lige nu og hvad deres forventninger er til fremtiden. Tallet kommer klokken 15.30 i dag. Ja, så runder vi lige af med et hurtigt blik på aktiemarkederne. I Asien er handlen allerede i gang denne morgen. I Japan er der en lille stigning til aktierne i det store Nikkei-indeks. Aktierne her stiger med 0,3 procent. Omvendt har de kinesiske aktier været nede og vende. Aktierne faldt med hele 1,7 tidligere på morgen, men stemningen ser ud til at have vendt en smule. Så det bliver spændende at følge med i, hvordan det ender i dag. Europæiske aktier i Stoxx50-indekset står til at stige med næsten 1 procent ifølge futures. Også de amerikanske aktier står over for en stigning i dag, dog ikke helt lige så stor. Futures indikerer en fremgang på mellem 0,3 og 0,4 procent for de tre hovedindekser. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på Morgenheder, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på jøinvestor.dk i løbet af dagen. Og hør med på Millionærklubben, som vanligt sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.